Setuju mengubah segala ini dengan amalan asal ini adalah mahi. Sebelumnya ia pun belum ada. membincangkan persoalan kita, diikuti dengan cara dan diakhiri yang masih berkisah di sini penyembahan dalam umum tangan yang berlibat dengan masalah hukum yang malam ini dan berikut dengan yang ini kita temukan dengan masalah masalah yang mungkin telah berlaku bagaimana sendiri kita tidak sadar dan apa kita lakukan kalau kita berlaku sesuatu yang kita tidak sadar yang mungkin kita kata kita tidak tahu hukum, tapi dalam cara ini ada perkara yang tidak tahu boleh dimahamkan, ada yang kita tak tahu tak boleh dimahamkan. kita tak hukum, sebab kita macam, ignore is itu adalah syarat atau hukum-hukum yang melibatkan perduaian Perduaian ini perduaian yang sepatutnya diketahui Secara kasat yang berboha wakilah Sekarang sekali dalam soal dikatahui, soal mengumumkan Apa yang boleh berlaku, apa yang tidak boleh berlaku dalam rumah Tandor Barang ini kita masuk kepada ayat 3 Tandor dalam kairat zihar dan li'an dan istilah-istilah syakamah yang berhubung dalam Quran dalam Hadis ilah dikijaklah alih yang lak alih amat ilah zihar berkata dengan jahat-jahat berkata dengan tussam of zihar dan dikijak li'an lak alih an li'an dan juga ketika-tika gini Bagaimana dengan Aga tersembunyi di sebagian umat Dan terlihat kepada yang lain Kita akan Pergi satu persatu. satu Terdapat jika berkata kesudahan Yang kesudahan sama Dengan paham Masalah umat Aga Dikolakai dengan paham itu satu jalan keluar Bukan panggung sahaja Yang boleh jalan keluar Bukan khorong sahaja yang jalan keluar adalah dia apa, dia, dia itu, ilang ini yang boleh apa itu? Ya itu, Ilah ini, Ilah berlaku, Ilah yang berhasil dengan palak surat. Atau, ini bersungkar menjadi palak. Semaral palak terusas belum bersungkar menjadi palak. Tiga usaha tersebut, Ilah, Ilah, Sihar, dan Leah. Sekitaran terburayakan dari itu satu persatu. Terbalik, pertama, Ilah. Tak pergi ila, tak pergi pun dengan yang ila tidak dia masukur, yang masukur ila yang masukur yang peribanyak masukur di mana? Tanya, di sebutkan di orang ila lagi yang masukur. Jadi aku tekan simpan, ila. Jadi pada segi yang saya berasa berkenaan al ahlia yang berlangsung semua dia ini debat berdasar sumpah, sumpah suami terhadap isterinya menggunakan sumpah. Dan demi Allah, dia bersumpah kata isterinya, aku tidak akan cemburukan. Oleh bahasa dia, aku tidak akan bersumpah dengan kamu. Sumpahnya begitu sama ada terdapat masalah semua bahagian, semua Sumpah yang disumpahkan akan menulis kundi, sumpah, napa yamin. Allah itu bela, itu Allah Sumpah yang dia tidak mahu mendekati biskri, jadi begitu dengan Ini dia. Jadi dia berikan pada korban, walaupun urusan bingkub serta ayat tu. Kuluh kurbahul masyarakat Kuluh kurbahul masyarakat Dan janganlah orang-orang yang berharta Serta datang hidupnya di antara kamu Bersumpah Tidak maaf lagi memberi bantuan kepada kaum keluarga Dan orang-orang miskin Yang ada seorang yang Untuk melalang Orang-orang yang ada harga Yang ada kesenangan ada uang dia bersumpah dia tidak memberi hantar dia kepada masyarakat meski itu pun dimaksudkan dalam mana sumpah juga tapi itu sumpah yang tidak ada kenapa-kenapa dengan yang berkini kira daripada segi istilah dia suami yang berhak mengalakkan isterinya bersumpah tidak akan berstubuh dengan isterinya lebih diberangkapnya andando segnalo monta da questo tempo massimo una dia e una che da papa se secondo avete una destinazione su un suo di rapporto ma stiamo cadendo da lì Kubah, hukum, apa? Ini juga dengan awak. Tiada hidup bilah, apa punya hidup, bagus. Macam banyak untuk apa? Ia juga di dalam hati macam apa? Sumpah dan menggantikan apa yang Kambaran Sumpah Kambaran Tembus Kesatangan yang tak sepatut di luar Bukan berkahwin dengan sabar di sini Bukan boleh mengajak dia matahari Atau Atau, bangunan, bangunan, Kamu tak sabar dengan cerita kamu dia kawan. Akanan itu Kamu kena pulih sepuluh dengan istrinya Ibu, ibu, Bahaya Kampang Sumpah Tidak akan mampang Ini akan memberi kepada suami untuk menantik balik Tidak menantik balik tidak sumpah kita akan menantik balik Sina Tidak ada yang menantik balik Bukan ter Terajak puramu Bukan balik zaman kaitan kerajaan kaitan di si sini nalik balik sumpahnya dan membayar kampanak sumpah atau atau mencerahkan istrinya jika dia tidak mahu dan dia dan tidak mahu membayar sesama raksumpah yang sebab keadaan tadi itu bukan tadi yang yang sebanding, yang hampir di mana kalau itu akan berlaku selepas 4 bulan pergi pulang dia sepatutnya 4 bulan kalau 4 bulan dia tak juga mau balik dan tak mahu dibayar buat sumpah diketahkan dengan sumpah dia tak apa tapi 4 bulan sahaja syarat pergi pulang kepada dia lepas itu dia dia tak mahu cakap mahu cakap tak melepaskan dadaan juga Koti akan cukup berjaya Kalau tak mau mencari juga Koti bagi pihak dia mencerahkan Cerahkan larihan Pasal-pasal kan Kalau-kalau menceritkan larihan Berakhir panggilan Kemudian kau pasal balas kepada Isteri Jika ibu panggilan tadi telah tamat Sebab panggilan tadi tamat boleh itu dia melepaskan larihan Sampai tadi hilang Sumpah tak harus tua Tidak cukup 4 bulan Dan suami tetap Dengan sumpahnya Beli telah menderhak Beli telah memutarankan Beli telah memutarankan Misterinya Ketika itu Berdasarkan dokter misteri Hakim Barha Mengambil salah satu Daripada tidak akan pergi ke Bantuan kepada Kautif ...tapi baik-baik kita juga... ...saya tidak tahu apa yang satu... ...memaksa suami menarik balik sumpahnya. Menarik balik sumpah kamu... ...yang kamu tak pernah lama... ...hampir dengan kisir kamu... ...tukar penarik balik. Kenapa takkan? Menarikkan sumpahnya. Saya mula-mula sumpah? ...menarikkan sumpah... ...mengarikkan barang. Dan kembali kepada... ...kembali semula kepada istri sedap membayar kataan sumpah jika dia bersumpah dengan nama Allah, atau bersumpah dengan salah satu sifat Allah, dalam tak sumpah, sekitar bersumpah manakah hal ini? Dan jahatil bin La, Allahnya. Al Kalau mana bersumpah, bersumpah dengan nama Allah, atau jangan bersumpah. Dengan debilnya tu nenek aku, debil kelakar aku, debilnya, maka nafkah dipan sesiapa yang tak suka, beri anggur bela, disumpah dengan nama Tuhan biasa, ataupun debil hanya dalam suka, sebab suka dengan orang lain, Allah tak ada pun dia Allah sahaja, Allah sahaja yang boleh bersumpah dengan nama-nama kerajaan. وَشَعْنُسِ وَبُحَرَبًا Depi matahari dan cahayanya وَالْقَمَرِ إِذَا سَلَى وَالْقَمَرِ Dan nebih mulan Memanglah banyak orang yang bersumpah Deku وَسَمَهِ وَمَا بَنَاهَ بِمِلْهَ Dan apa yang dibinakan untuk lakit itu Dan bagaimana Kita akan beri sumpah dengan Mahrul Amir Karena Allah ada Mahrul Amir dengan Mahrul Amir Serega dia bersumpah dengan nama Allah Dia bersumpah dengan satu sifat Sifat putar Allah Ta'ala Demi muduran Allah Demi kekuasaan Allah Demi kesempurnaan Allah Itu kesemuanya termasuk dalam sumpah Yang satin pada hukum syaraf Bila sumpah itu kita lantar Sengaja atau tidak sengaja Kita lantar Kita kena bayar kepada sumpah Kenapa? Kepala sumpah. Kerana kita uh, telah menggunakan nama Allah untuk kepentingan kita. Kita tidak Di Dimana Allah aku tak dilewat. Bisa. Sumpah. Sumpah itu benar -benar tidak ada bukti. Mereka dia sumpah dalam cara berkira-kira dengan al-baikihan wa'ala al-mahidah bagi kami muallaf banyak akan. Oh, tiada digo banyak kali kepada dunia dan yang menahua, Dia boleh jangan bersumpah. Sumpah terbanyak banyak. Jika dia bersumpah, untuk melakukan sesuatu atau bersedekah dengan sesuatu, dan tak dia kamu hanya palsu setiap sumpah. Ada maksud aku sedekah di apa buat kebapak bina muka dia kena sunaikan sebab dia menggunakan kaum kalimah Allah itu bagi memuatkan alamnya untuk berangkukan sesuatu yang sebab itu berangkukan untuk berangkukan dengan Allah yang berangkukan minum asa dia kena langgar semua itu dimini tapi dia kenapa yang sama tak pernah buat tapi Sumpah sesuatu yang memang buku Memang dosa. dengan rosak Kamu kena angkat sumpah itu Yang buat baik kamu semua Dan mayalah kebaran Karena kita telah menggunakan Allah Untuk kepentingan Atau kita memang bermain-main dengan sesuatu yang tak patuh Kita Kenapa tak sumpah Tak sumpah dengan Histeri ini berharap Halalkan kita halal pada bulan khas pada halal pada saya terhadap muhidhan aku berada kesian dan berada kesian di syaratiku bulan yang penuh dengan kemuliaan Ramadan, ramadhan dengan sepuluh khas dihalalkan kepada kamu hidup bersonok bersama-sama dengan misteri kamu syat di mana hari berpuasa. puasa macam yang lain saya macam Ayat yang pula di bawah sulakku, wa antum di bawah sulakku, terbesukur Ingat amarat Allah Allah di eh, baratkan kita dengan istri kita itu dengan istri kamu itu di bawah sulakku pakaian kamu, wa antu dan kamu pula, wahai sahabat di bawah pakaian bagi istri kamu, bila sanggih dia tak pakai pakaian. Kalau hilang dia, kita boleh lihat dia cuba apa terhidu. Biskut macam ni ada pakai boleh. Macam dapat dia kan? maksud. Ia tu. Yang dah masuk bil hari, maksud soal dia tanggipade, Banyak bayar kamera. Kalau semua dalam negeri kita mahu jadi pelajar, pelajar betul. Yang penting akan kuat. Dan tidak nak kuat, mampu dan Yang kedua, objek, memaksud sebagai mencari perbincangannya. Jika inginkan menarik balik semuanya Dan tetap berpegang dengan semuanya Saya tahu lah Belum Itu jadi nomor 4 bulan Cukup 4 bulan Koti mesti berjalan Satu jalan Ah, kenal lagi saya kenal lagi kamu bakulab, bak, dah bersumpah 4 bulan, 4, 5 bulan kamu tak berhutang kamu tak berhutang, kamu ada kuasa berhutang, tapi dia berhutang bagi hantu dia akan isi kaum itu bagi pihak suami nah. tidak akan tersebut lakukan dikasih suami tidak mempunyai keputusan dia keputusan Oh. dia bersumpah dan aku bersumpah dengan saya aku sama ya semua tak sama aku 25 memang kedua saja Dengan saya dia bukan yang menghalangnya daripada melakukan persatuan jika sakit pun dia, dia, dia kewujudan bersifat sakit atau sebagainya dia Yang datang diminta menarik balik sumpahnya dengan lidahnya sendiri. Jadi dia berkata, jika aku mampu bersyukur, aku akan menarik balik penilaian dan sumpahanku. Maksudnya, emang dia bersumpah. Sumpah itu, sumpah tanpa apa-apa unsur. Isdin cukup macam untuk boleh tarik balik kereta tarik balik untuk anda semua. Mampu dan itu dimampu jika betul dia mahu so dapat. Jadi bukan orang berani. Sempat aku degil kerana aku mampu untuk menghakimi. Aku katakan padahal, semua aku dengan aku sama. Banyak kulit dibelah, ada di masa depan dia berapa bulan? Kalau istri tujuh tunggu, istana menghukum pasal istri meminta pasal kepada suami, kalau suaminya mati itu saja. Itu kanan mudah minta, kau itu dah minta, tapi besar. Jadi dah demam dia. Tuduh sesama joki yang tidak mampu bertemu dengan dia, jadi itu maka terang besar. So, Allah itu dikehendaki sebagai bantuan kepada pengorbanan. Tiada yang terpaksa, maka dari itu pakulan dah berlalu. Isteri di bawa ke makam. Bisa pernah? Sebab kerjanya am for betul Agar kamu nak tunggu lagi mana tahu. karena mesti siap berdiri, takkan mesti banyak degar, mesti banyak, mesti banyak degar, takkan mesti siap degar. Mungkin jumlah kecil, tapi sanggup tunggu. Kalau tidak, kamu tunggu dah, saya mahu tunggu dah. Tapi, ketika tunggu itu, mudah, tubuh, lah. tak, betung, yuk, ating, mana? Suami, suami, kalau suami tidak apa pertama mang pecaks saya, tapi hapan seang preconisl Honang hukum dengan cintauan w mail bagianניםoffs, вик nulla, danَ Kebun, baca, wahai! Inna Allah Waboorohim, wahai anak-anakku, wahai! Inna Allah Jamiroh Ali. Kepada orang-orang yang telah bersumpah tidak akan tidak akan mencampuri istri-istri mereka diberikan tempo empat bulan. Setelah itu, jika mereka kembali mencampuri istri mereka, maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi makhluk takdir dan jika mereka berancang negara Menjatuhkan panggilan Mencerahkannya Bapak-bapaknya Allah Pahampun bagi maafnya Yang berkata Allah Ini ya. ya, maknanya ada Sekarang-seperuntungan yang tenang berlambat Lepas peruntungan Kepala-peruntungan ada apa-apa Kalau ada Alhamdulillah bagus Tapi kena bayangkan Lepas Padahal bagus untuk kena bayangkan parah Soalnya mereka Sebuah senang pun asal jika mereka berhajar dengan kata-kata Nafala, maka mereka boleh berdengar dengan maaf mengetahui, mana Nabi? Tidak boleh kita bersembunyi dengan kita telah melapaskan ingat dari kata segi seri. Kita boleh bersemunyi dengan kata-dengar penyelitahu kata di kata kata yang dia melapas. Maka jangan dia semunyikan Allah itu Maha berdengar lagi mahal tidak boleh sembunyi daripada manusia daripada kawal kepada mahkamah tapi kita tidak boleh sembunyi daripada Allah subhanahu wa ta'ala sebab kita kena jujur kena sesaikan sesaikan macam mana semangat kita sesaikan dengan bawa yang dan alih Allah'u sahabat kami kerana kenal alih kita lalu menarik benar berkata maka tapi di diambil kataan alim Okey Boleh sebut kataan sahabat Boleh sebut kataan sahabat Menambil Apa ada buku? Ditanya Abu Halifah Bagaimana cara kau menentangkan Mengambil jira salah satu Abu Halifah menjawab kalau Allah bawa kepada aku, ayat Quran, fahalat roh seorang lain, aku tak berhubungi satu-satunya. Kalau Allah bawa kepada aku, aku hanya daripada hadiah yang sakit, aku akun, aku takut, berhubungi satu-satunya. dia datang ajaran nabawi dan orang dan datang beberapa zaman kepada tahqiq rijal pada ahli rijal padanan rijal tabi'in mereka All right dan berkata-kata itu bagaimana kata bahawa Al-Quran ok aku kalau hadis aku kalau sahabi aku kalau bukan sahabi aku berjaya buat anak murid siapa orang orang cakap dunia umat imah tak tak siapa ini tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Katakanlah, okay. orang orang yang mampu itu jangan katakan, ini buat sesuatu yang besar, atau yang di luar mulut, muntih-muntih, lupa Oke jangan lupa-lupa. apabila separuh anak perak, lima rupiah, ini anda, ini dia, panasnya tidak besar. Alaknya tidak datuk Walaupun Telah berlalu yang 4 bulan Selagi si suami Belum memutuskan Sampai menceraikan Isterinya Atau dia menaksikan balik Sumpahnya Iaitu dengan Rujuk kepada isterinya Dan menyesaikan kabarannya Bukan maknanya cukup 4 bulan, otomatis kira salah jatuh lah. Pak bulan itu tarik yang dipernahkan kepada suami untuk bergerak dan Juga Cuma pak bulan itu anak belum nyatur. Kalau dia melapaskan, kok dia. Kalau dia melapaskan, kok dia. Tapi semacam-macam cukup 4 bulan saja tak nak apa. Tapi sering-mengalaknya, pak bulan itu, di memotongkan dan Muzarat, kalau muzarat ini, memang Bila Tawar Warah Al-Hazirah tidak boleh memuzarankan orang Dan kamu tidak boleh memuzarankan Oleh tadi, layup tu dan tu Kira-tawa di masyarakat aku, bapak jatah malu Ustaz yang berkishman mungkin Orang yang menyakiti orang lain Orang mu'min yang menyakiti Orang mukmin, agam dan penusah, tanpa kecakapan yang mereka buat, pada kesumbatan yang menyambut, pada setakat malu, muktaranya mereka, lindungku, muktaranya. Oh isma Tuhan, mereka tak boleh yang cukup nyata. Asal boleh saya disuruh cerita, tetapi saya nak bukan memarakan, maka bersyarat masukan kemudahan dan itu adalah asyiknya dalam bah. Ku So, kurang-kurang ini bukan sekadar penampang anli Bila habis-habis sayang Oleh itu, maklumat semua Kurang-mak berapa-apa dengkan Oleh itu, hadis Dia hukum sebagai hadis Mahfum, ataupun apa yang hadis Sebut tadi itu, seorang-orang Mengubahkan hadis yang mahkum Hadis yang diangkatkan Nabi Seorang-orangnya, dia bercakap Hukum yang dihengar daripada Nabi Tak pun yang pentingnya, hukum itulah Yang dia bukan berkampangkan Izrail dia, mak yang pohon yang masuk alam ina. Saya masuk yang dulu mak, saya boleh buat zihar. Zihar dalam zahim, zah hara, zah hara orang zihar. Tari zihar. Zihar dalam benda seperti bahasa yang ambil daripada perkataan. Zahru yang berarti belakang Zihar asalnya zahar, zahar makna belakang ini kerana gambarkan asal Zihar ini di dalam seorang suami berkata kepada istrinya engkau haram ke atasku seperti haram menyabarkan makaku. Itu satu contoh. Lebih banyak tidak tegas. Kita akan contohnya antik, anelia, azab di bumi. Atapun azab ruki, azab di bumi. Atapun anbuqin, bukan sahaja anbuq, anbuqin ke anbuqin al kalam. Bagaimana ini kalau seorang suami? Mengatakan menyembul belakang isterinya, sama dengan belakang maknya. Adapun hidup, adapun muka, adapun tangan, apa sajalah kamu yang kita dia samakan dengan dengan maknya adalah sihir. Oh ya, sihir itu kan jahat lah, kan? banyak bahas cerita-banyak tapi yang menarik bahasa Yusia menyamakan mana-mana anggota isteri sama dengan anggota maknya dan bukan mak saja dan adik kakak siapa yang yang mahramnya mahram bukan muridnya mahram ni siapa pekumpul yang dia berkahwin sebagai berkahwin maharam nabi laki alam, maharam nabi laki alam, takkan dia hadir itu juga maharam, mahasud nabi laki alam, kerana disambungkan, dia dengan mana-mana maharamnya, belakang, kampung kau, tak kampung, tak kuasa dia, itu dipanggil sihar. Sihar ini, Amalan masyarakat Jahiriya Sebelum tombol pukul ini Kalau seorang Suami Arab Jahiriya Mengatakan Belakang isteri dia Macam belakang mak dia Itu adalah eh, Cukai Putus Cukai Selesihat Sama dengan talang Saudara so, mengatakan belakang kamu Belakang adik Macam belakang rumah saya Itu sama yang keadaan Aku cahaya dengan kamu Itu jadi dia ya. Bila makhluk kita islam ini Itu contoh Dia soal tadi Kau haram kat atasku Seperti haramnya Melakang rumah aku Tengok Dia katakan Dia lah daripada sisi Dia lah Dia lah Soal laki -laki Menyamakan historinya Dengan cara-cara Mak So, menyamakan isterinya dengan Salah seorang daripada mahramnya, parahnya dari maknya, adiknya, kakaknya, seperti seperti ibu atau adik perempuan yang daripada sudut haram mengakui dia tu so, ya haram, kamu tidak mengiyakat. Orang haram yang bilang orang haram Maka boleh mengakal, jiran sebagai salah satu dari para syarat Allah sebutnya sebelum Islam sebenarnya memberikan kata panggilan lain bagi sihat dan memberikan hukum baru yang bukan berbetul maka dimana dari sekali sebelum ayat tu sihat ayat tu Amalan orang Arab yang lihat Dia tersebut dia ada kepada Maha Arab dia Suami istri dia sama dengan Maha dia Maka itu Talaqtuh Dan Afiskan memperbetulkan Merti yang pakai anak itu Tapi kata-kata Tak satu pun. itu Mereka boleh menghormatkan Kepada Ibu Dan kepada Maha Arab kerunci ikan masalah kerasa-kerasa minat menyanggalkan isteri dia dengan rumah dia bersama dengan mak ada. maaflah dia meniduri isteri dia mana tak terasa macam meniduri mak ada sendiri bersama kakak dia, tak terasa dia meniduri kakak punya sendiri dan perasaan seorang seorang isteri Sudah dengar Suami menyamakan dia dengan Muhammad Dan berbeza Umur dia dengan umur-umur Isterinya dengan Muhammad Takkan sama pun Di apakah dia Bilih dia umur sahaja Tak tahu dengan Percanda-tahun Sangat berkat Karena saja tapi ini betul betul mereka jangan ambil apa yang ningguan oleh masyarakat yang ini yang hukum zihar, zihar adalah haram itu lebih dulu. Yang amat zihar menyambungkan mana mana anggota istri dengan orang-orang yang maharam dengannya, hukum uh, dia haram. Dan hal ini bukan haram hal yang karam yang termasuk dalam dosa besar sebab tujuan kebanyakan ataupun hukuman dari hukum hukuman kata nyantikan ok ini yang aku ingin adalah ikna kufraya kulu namun karena menangkau setukupnya mereka dengan merangkuk kaya demikian memperkatakan suatu perkara yang mungkak dan dusta, seorang kalung dan silapkan Albuja Dina eh, Albuja Dina bukan Albuja dana. surah ini dia mengasulah Albuja Dina karena surah ini berkoda dengan seorang perempuan yang disiharkan oleh suaminya datang menyempat dengan Nabi uh, berdaya lho dengan Nabi menceritakan dengan jahil dia kalau suami buat menjadi memang akudah tercerai tak kami? setelah dalam Islam, akudah Islam tapi suami berislam juga tapi dia menyimpulkan aku sihat ini macam mana? apa hukum? pada waktu itu ayat sebuah Al-Quran tetap sihat belum tahu lagi tapi apa aku tidak tahu? Tuhulah sampai Allah menghantar diberi kepada aku dan menyatakan apa ku sekarang ini bagi Allah laki yang masih harikan yang menyamakan istrinya dengan dengan marahnya maka dia ambil surah itu yang berberanakan kakut salam ya Allah kamu lalu dati tujuhlah dirukapi jam akhir wa tashitati ila Allah sebab habis Allah mendengar kataan yang dilapas oleh perempuan yang disiharkan pengaduan-pengaduannya kepadanya dengan kesemuanya kita dihubungkan demikiannya ok, lapasan masyarakat kita ingat punya dila ini adalah satu surah surah ada punya dila kalau kita balik baca tengok nanti surah ini hanya ada 22 ayat tapi kalau ada kami bilang keadaan Allah dan sesudah. Ada bilang Allah dalam adabul jadilan jadat tiga puluh 35 kali. Pasal ayat nomor 2 Allah ada tiga puluh lima kali pasal ayat pertama saja ada pasal tentang Allah. Al-sami Allahu al-rajih tujuan baca takdir ilah Allah. Allah sematahapus nama al-sami. Bakal itu, Allah, Allah, Allah, Allah. Dan dalam satu ayat. Ada beberapa ayat yang berulang dua yang berapa itu, dia ada lima kali Allah. Tu, dalam tiap-tiap ayat dalam surah Al-Jami'ah, tidak ada satu pun ayat yang amat yang suku nama dalam ayat terakhir. Yang lain tu. Patriwa ayatnya Allah Satu-satunya Allah Sebenarnya tidak lihat Nama Allah Semasa tidak Yang paling jembur Sekali ke Allah Yang sebab Allah terpaksa kepada dua lapan sore dalam batin ayam di masyarakat ada yang tegang ada yang samar-samar yang tidak tegang dan tegang itu boleh ditaksirkan sebuah tanpa boleh dan tidak kalau yang tegang sore itu maaf, maksudnya berat-rat kamu macam berat-rat maaf itu tetapi ada yang yang yang, yang, yang tidak soleh. Lambat solehnya jangan dapat yang menunjukkan kepada maksud jahat sahijin dan, dan tidak boleh dijanjil boleh dihadkan kepada muda yang lain. Contohnya, sumber kata berikut ini tentang haram kakdasku seperti haramnya belakang ibuku. Itu tuh dah itu dia soleh. Atau mengkau haramnya belakang kau. Sama seperti harung yang di Juga kata ibuku, jika suami melakukan perkara yang tersebut telah menjaharkan isterinya, sama ada dia berniat jahar atau tidak, sekalipun masih orang, tetapi memahami apa yang dah saya, itu macam-macam coba jadul kalau ada almarhum yang pernah yang pernah suami niat kalau suami tidak niat kita tidak tahu sepertinya kita baca adanya salah suci tu pun naji tu jika bukan, kamu berlaku dia sungguh, kamu sungguh memang dia sungguh orang jika terpujuk itu tak ada Allah dah nak kata-kata nak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 ada yang dudukkan yang kinaik yang hiasat yang sama-sama yang, yang, yang, yang dapat yang boleh diadakan sebagai sihat dan boleh juga diadakan sebagai bukan sihat contohnya suami so, berkata apa istrinya bagiku engkau seperti ibu dan adik-adik perempuanku dia pun akan katakan dia bagi ku, engkau, engkau itu, isteri. Seperti ibu dan adik-beradik perempuanmu. Kata-kata itu boleh dipaham sebagai sihat. Dan boleh jawab jahatkan, dia bukan jahat. Pasal bahasa itu berdua. Jika suami berkata, demikian, tidak perlu melihat. Kapan dia maksud beliau, beliau semasa menenturkan kata-kata. Contohnya, seandainya yang boleh bermaksud zihar, lompat hidup macam zihar. Saya berbalik. Apa yang bermaksud dengan badan itu, Kau, bagi aku, macam ma' dan adik buat adik-adik, aku buat. Kau dikatakan zihar, ma' Tetapi jika ada, jika dia bermaksud menyamakan misteri yang dengan ibu dan beradik-beradik-beradiknya, Daripada sudut kemuliaan dan penghormatan, kepemburahan, ketakuan kepada Allah. Akhlak kamu macam akhlak makhlak aku. Yang macam itu, itu. Ya, memang ada kemungkinan. Kejayaan-kejaya, maksud aku memuji dia, orang yang cantik, macam orangnya makhlak, dia bukan silam. Dia bukan silam. Lampak itu tidak menjadi zihat Dan dia tidak dikenakan Apa hukuman Jadi kenapa Diharakan dari setiap terang Diharakan dari setiap terang Dihar yang tidak terang Diharakan dari setiap terang Dibadik maksudkan dengan seling Baik hatinya, rakyatnya dan sebagainya Maka tak kena zihat Hukum, hakam, zihat Dan jika ini Menutukkan apa dia harus jaga sopan, jaga perlahan, atau kinianya jaga biasa. Tetapi dia berniat sihhal, maka suami menyamakan istrinya dengan maharamnya di perasiki harap mengaku ini yang kita perlu bayar kepada dua keadaan yang berbeza berikut. Satu, jika suami muncul dalam mas, tanpa selapak selapak dina hukum ziar dimasukkan ke dalam hukum talak dengan itu rambut yang diucapkan tidak memberi apa-apa kesan kerana rambut talak yang disebutkan kemudian dengan mengaksikan maksud rambut ziar dengan itu hanya hukum talak yang diamanakan yang saya kira yang diamanakan diambil ziar ok dan berpindah nak buat peringkat jika dia sebut zihar dari kamu sama dengan nama aku diikuti dengan aku jadikan kamu maka zihar dia ada sebuah hukum yang kekandang yang hukum para pasal zihar itu nama lain dari para pada ketika bila nak tak jikan sekarang ini dia di sana yang tanah, tanah itu di sana tentu merupakan tanah warisan itu yang fahami satu tanah pusaka pada setiap jidat, dan hukum, dan tanah milik salah hukum boleh ikut dengan tanah anaknya anak-anak yang kerajaan ya yang itu dikira pada warisan dia dia kongsi dengan tanah pusaka kita macam macamkan kalau warisan dia dia ikut dia dengan tanah anak dan perkara yang memutuskan ikatan perkawinan tidak berlaku dia akan menarik pandai lapan silahnya Dan menyanggahi apa yang diucapkannya. Ini kerana tidak dia tidak terpisah dengan istri dan berpisah dengan istrinya Sedangkan dia dengan berlaku, tidak berlaku, Dianggap sebagai tindakan yang dia dengan tidak menyamakan isterinya dengan Maharani daripada Sri Haran meng mengawini nya. Jadi kerjus dia wajib membariak kapar dia wajib membayar kapar dengan segera. Okay, jadi dalam tradisi zaman itu zaman mana? Apakah zaman yang dulu ini dia zaman dia ikut dengan mana apa sebab ini tengok sepatutnya dalam siaran dia ikut dengan mana dia ikut dengan mana diwajib semua orang bercakap muadzam istilahnya sebagai seorang istri nafsu dan sebagainya dia macam buat apa apa cara apa cara tihan maka sini lah ada hukumnya sepatutnya kalau sudah sihat itu terbelur daripada pada mulut dia, sebelum dia balik mandi, mandi dulu dengan isterinya, dia kena bayar dahulu tak pernah tak pada zihar. Karena wujud pas sebelum dia bayar tak pernah dia berdosir atas perbuatannya itu. Dia kena bayar tak dan dahulu. Bagulah dia boleh bersama dengan isteri istri so, yang kedua. Ani, kau orang sihat, apa dia kau apa dia tembus kau orang itu? Kau orang sihat adalah mengikut hati kemampuan seseorang ikut jatuh tenang saja. Jadi itu Yaitu, membebaskan seseorang hamba yang tidak mempunyai pejalanan yang. Dia tidak boleh bekerja Seperti silam Salah satu Anggota badan Seperti kaki Atau Yang pentingnya Kampang rakyat Kalau sahabat Nabi dahulu Dia kena Cari seorang Anggota Dan merdeka Kasabah Sama-Nabi Membuah Memerdeka Kasabah Nabi Langsung kepada sama kelihatan dan kemampuan dia bekerja sebagai sebagainya badan sudah besar mungkin sebabkan kepada 1.000 dinar sebabkan 5.000 uh, ya, kebohongan sikit uh, badan kebohongan sikit HIV pun lah yang manusia pun kena jual nampak. manusia yang boleh jual buat mentua seorang yang tidak boleh di 5 juta. Macamlah juara. Tapi jangan cerita pasal saya. Saya tak nak keluar sama pekerja sana. Saya tak apa, saya tak mainkan sana. Kita nanti. Jangan beri hargisat. Lagi tak Semasa subuh buka wudhu dengan Nabi, langsung saja dengan khalijah. Jadi mudah-mudah tangkas. Jadi kalau dia kata mudah, dihakap, dia begini apa, dia buat ini maka pada zaman peristiwa itu jadinya penjara dengan khalijah. dalam mana khalijah buka dengan zaman besar kita Muhammad Al Wasirah? Hanya khalijah kepada Nabi kita. Zahir belah harisan. Ajar aku kambing. Kau nampin aku ajar aku orang di maut maharasa tu. Nampis apa? Nampis apa? Kalinya negara yang negara zahir kamu kepada suami kamu dengan nabi Muhammad. Oh, Tapi macam? Okey. Tapi masalah itu saya dengan nabi. Pada saat ini, bin Harithah, Harithah ini seorang kaya, seorang yang kaya-kaya, seorang yang ada pengaruh di kauden, sumber dekat tempatan. Sekali dia terbuk di sini, dia dah hebat ke semuanya. Dia menyusulkan lor anaknya. Macam di, ke mana dia dicuat. Contohnya, contohnya, akhir-akhir, ujung makan, orang sahabat, anak dia yang berjaya bin Harithah ini, jadi muka. Sampai Jauh, jauh, jauh dapat tahu kaji jawab ada di bawah. Mana permasalahan? Tiada, tiada, tiada, tiada. Pasti lah, tanda anda. Saya, di bapak kemerjaan uh, di bapak pun datang daging ataupun tetang di peribunan saya memilih saya tidak ada pilihan itu bukan pilihan saya buat pilihan saya pilih Bini, kenapa dia begini berkhidmat dengan Nabi sebagai terhapus, tapi yang muda suruhan, apa dah dah dia bersara muda, bukan bini yang suruhan, tapi bini muda suruhan. Oh boleh itu, kenapa boleh suruh muda yang? Ucapi? mudah diri boleh buat pilihan dengan apa yang bikin yang tentu kaya Rasulullah aku pilih kamu Rasulullah merukakan tiba-tiba kenapa saya tidak jadi begini mudah diri segera kan? mudah diri kenapa ini masalah dapat membela rumah kepada hari sahib tidak ada Duduk di Makkah Cari tengok Apa sebab dia di sini rumah Rumahnya Muhammad ini Bukan sahaja Boleh membeda Menjaga saya Dia boleh buat dia Untuk mandi oleh aku Sebab makanya Tuan Azhar pernah mengatakan Tak pernah sekali pun aku kenapa Aku pun tampak Pernah bilang tadi Kenangan hati saudara -saudara Bersama dengan Nabi Muhammad Jadi begini Tukang jaga Subi Nabi Muhammad Jaga butuh dia Jaga keperluan dia Dan dia Kenapa tidak sepenuh Perkhidmat Kepada kasih Allah SWT Rahman Allah Terbantu Islam dia Bukan ada Islam sahaja Berhubung yang datang Itu semua istana. Itu Itu sebetulnya Saya ingat perjata Ada-ada yang macam ni Kenapa apa pun Tak kisah Walaupun dia Menjadi Hanya Tapi dia Hanya berikut tampil di Nantreza kita ada satu kejadian yang ada serangan di Saka pada angsa yang terlibat di Waiyara Waiyara dan peribayakan dia belum istrinya bila masuk pulang dan pada mana pertengahan Ramadhan boleh sebuah istrinya bila berhenti terjumpa dengan salam dan menyitikan apa yang terang berlaku soal salam bertanya sebuah di bebas dan Nabi bersangka kepada parwa Separwa Adalah orang yang bernama-bernama Kepada baik turman ini baik turman Kepada baik turman Kepada baik turman Kepada baik turman Dia akan tahu nobbing ini Perihkan bakul itu kepadanya Yaitu bakul Yang mempunyai 5 raksin yang cukup Namastan tak Uh, makanan untuk diberi kepada ...60 puluh orang istri. Lebih ini hadis yang hendak menegaskan bahawa sebenarnya pilihan tadi itu pilihan yang yang, yang ya diberi. Kesabab jadi dalam persiarakan istrinya dan orang malang, sebab dia tidak bersuka dengan istrinya dan pada itu diberi Dia dilakukan sebelum Terimaknya Dibayar kabaran Dan takkan hukum Dia berdosa Semua persebuahan itu Persebuahan dia Tidak sampai kepada mereka Sesikna Tapi persebuahan Yang anak Sebab itu Maka Dia kena bayar dulu Kabupaten sihar Perlu Dilanggungkan Setelah Tapi Senang Mbak -mbak, Saya tak faham Bapak Saya tak bercari Maka kita tahu kemudian Togos meraksanakan apa yang boleh Kalau kita boleh Membagiannya dengan bayar potas Soal gunakan dengan Makanan yang nasib Dimakai pada tempat itu Kalau kita pakai potas Kalau kita pakai potas Kalau kita pakai kandung Maka kandungan, maka wajib besar Soal kita untuk membagi Kepala sejarah dengan segera Maksudnya kita boleh Bersunggu Ini maksudnya yang telah boleh sekarang maksudnya belum dia belum ditubuh dengan isteri sehingga menyempurnakan sahaja itu daripada tiga kabar yang dia sebutkan di atas jika belum ditubuh di isteri yang juga kabar dia telah melakukan maksiat dan kabar tetap diwajibkan maksiat mahal dosa jadi kenapa yang kemarah dahulu bukan itu kalau dia bersama dengan isteri uh, dan kabar sehat merana hamdan wa syukran ayyuhallahu binni'amiy as-samsah wa anama syukrulku wa du'a dari sini bersama in alasmayukana dustu dazu alina at taqam al-maratin la ta'amul sana di sana masih hari hari istirilah di sana pasti dan berkata seorang pesakit aku telah menciderai isteriku sebab itu main suruhinya uh, sebelum aku membayar karma saudara sekalian ayahlah aku kasih menyalahkan kau melakukan perkara begitu semoga kamu jera masa Allah Subhanahu wa taala menjengkam melihat dengan kakinya di bawah sihatan cahaya mulai Tapi setelah kepadanya Jangan kamu Menentuk dirinya Jika kamu berlakukan Apa yang diberitahkan oleh so, Allah Itu yang kedua ini wajib berlaku di banyak Dan menjaga dia Kisah berlaku Yang tadi satu, satu kes Satu kes ini di yang tihak Yang tihak itu Sebab orang-orang dinajarakan istrinya tapi dia bersubuh tapi dia bersubuh kenapa dia beri di kenapa Mengapa yang udah berlaku, berlaku. berlaku. Itu, di perjalanan di dalam teks yang dikatakan rakan itu khalqar datang bil-baw bil-qamad khalqar gelang kaji sempat jahsyi kena sendiri dia di dia minta kepada mula-mula mengapa? berjalan Nampak gelangkat dia, lah punya bagus betul dia. Rasa itu kau kau dah ada kerja pun nampak dia nampak bagus, betul tak? Nampak dengan macam punya punya muka. Kau sudah melakukan senyuman yang betul-betul. apa, betul kan bayar kamera itu saja. So jangan buku dengan ini pun akan jangan macam yang dari jauh, jangan pada akhirnya dari Al-Quran yang begitu panjang Tidak ada dikuali Itu ada hukum Dia ini yang kita lihat Memang ada Ayat Al-Quran Dalam surah Al-Muja Dita tadi Dibada awal sampai akhir Yang saya katakan Al-Quran Kalau saya menceritakan Pasal jihad, Ini sahaja Maka diterap Sama dengan hukum Sihat Harap Kalau kita temukan Sihat Saya kamu kenapa yang ke keparat? Membuatmu berpusing berdiri dengan tegang. Kalau suluh bayar sehari, kamu berangkutkan beribu khan, harapan tapi jihastatkan kenapa? Membuat kalian sehari ambul dari pemain keparat ini terikat. Ya, tapi kedekatan ambul yang keduanya benar fasad yang krohdi, yang ketiganya berimakan. Kamu pada kamu pada enam puluh khan pakai mesir sebagai satu keparat dibuat. kerana tidak lại, sampai pada pilih lepas ini kita sepatutnya ada lagi sekali kuliah sepatutnya bulan Februari ini bulan saya tidak putih persentuan tidak akan putih juga tidak hanya kuliah lagi 2 minggu bulan-bulan kerana jangka sebulan saya akan memperoleh jadi pada akhir bulan, awal bulan, akhir bulan pada biasa. Cuma tiada kerana di sana lagi bulan berkorboleen. Kalau pada tahun yang lain, tiada. ini. Bagaimana mungkin Masalah Masalah Boleh terkena Sehingga ada Seorang Yahudis Yang menggunakan Hadir Menggunakan Hadir cinta yang Terdekat Pusat Masalah. Masalah Masalah Masalah Masalah Sehingga 6 bulan Selamanya Adakah mungkin Nabi Masalah Terlupa Terbuka Jalukah Ini Dan Haji Kejap Hadis Yang Nabi Kenal Nabi Itu tapi sahaja yang pastinya sahaja bukan sahaja begitu. Okey. Tapi ingat bahawa yang dia benar, dia itu bukan benar macam si ya. yang kita tahu. yang ada orang perkopolan macam yang tuhian satu hari saja, nanti datang kau aja yang berantukan satu perkara lepas itu yang dia buat depan Aisyah itu dia bagi kepada Aisyah sebab apa-apa minit apa yang aku, aku ada apa-apa ini sebab Aisyah tetamakan Nabi dia tidak apa yang dia buat dia tak tidur tetamakan mereka beritahu dia kena seret tidak, tidak menyecas sebagai kenabi yang dia Jadinya sehelai ini dia semua jawab nabi benar luka. Maksud nabi itu maksud tentang wajib dia pendapat dia pandangan dia menyangka kalau sesuatu barang yang tidak betul betul betulkan, tapi nabi pernah saksi kepada macam tidak, nabi lapan macam tidak, nabi yang agam macam tidak, nabi cinta hati dengan orang macam tidak, nabi tuduh yang sehatnya penyakit yang itu macam tidak. Kenanya memulihkan data yang dibolehkan kepada, jadi cepat datang dibolehkan kepada yang memberitahu kepada yang umat. Maka hendak dibaca mahu dan habis membuktikan baca. Tetapi pun di mana ditaakkan bahaya, tapi supaya tidak berdoa sesekali pasti dia sebalik. Itu maknanya jangan tengok undang-undang mengenai data dan perbuatan bisnes itu untuk orang Islam. Tapi mungkin. Nabi juga perlu Allah سبحانه dan taala. Okay, sesuatu mana yang juga menjadi kabar, nabi sendiri pun mulut tidak kenal dengan ini Allah سبحانه dan taala. Siapa nabi juga? Nasbahu kita kan paham itu kalau orang uji, kalau yang mau ujian, bagaimana dia uji, maka tidak ada seorang, masyaallah. Inilah dia anda paham esok hari yang dinantikan oleh syia yang katakan Bukhari berboh dia kata mana mungkin Nabi kena sihat Nabi kena sihat umatnya kesemua dikuabaya dan hadis itu sahih dan soal syia yang menerima itu dia punya penasih tidak sahih dan tidak kadang sebagai Kecantikan kepada kenabian Muhammad dan tidak ada sebarang persoalan kepada perempuan kita kan dia sekejap sahaja dan tanggih dia, doa semua kan, doa semua. Okey. Ayah kamu dia, usaha dan berusaha bersih azam. dan suaminya seorang usaha dan kerjanya masih lagi bertak karena masih percaya dengan ajaran Islam. Dicetakkan bahawa mereka berdua. Terpengaruh dengan ajaran aliyah ya. b serasi beri makan makanan yang dijamu oleh aliyah b bagaimana bagaiman, bagaiman, mungkin mereka terpengaruh dengan ajaran sosial sedangkan mereka dalam pada ilmuan bidang agama ada mungkin makanan disediakan dan disedi dan mereka makan dan membaca lomah lomah terpulang sah malu okay jangan lomah juga ya. ada kata mereka sebenarnya sekarang yang bertar Di ukuranan di, di, di sini Bagaimana mengurang hukuman Yang ke atas mereka Sekarang yang bertar Yang bertar Yang kita semua ikuti Kita setelah kamar Dia Lepasan di asal Sobini kustan Ikut ayah pin Ayah pin Kerjaan lain Kemudian sudah sudah istilah perancang kan mana mana orang yang beliau ada pada asal itu adilnya oleh dia. daripada jawatan dia dipecah daripada Azhar dan tidak pernah bercakap dalam tanya tamat di mana-mana saya cakap cerita yang itu nak cakap bahawa kerja itu boleh berlaku siapa ada tamat di mana sebab itu satu mungkin yang kedua istriaga sebut saya kata bahawa ada semungkinan itu ada, tapi tidak ada sebuah bukti, sebab orang itu boleh sebab perkataan-perkataan yang -perkataan boleh membuka orang itu juga kita tahu, wakil naibina ibadia ini terserah kehebatan orang yang boleh orang dengan gunakan bahagian keterangan dia, di satu jaman dia berhasil jaman dia berhasil, kita boleh buka Dan orang boleh bercakap Orang boleh tidak beragam, tak boleh dengar, ada wajah-wajah dan, berdekat, dan jang, jang, sebagainya yang terbuka Itu adalah banyak penjelasan Satu daripada mungkin yang ini buat ayah mampu mempunyai satu keistimewaan mereka yang bercakap itu Kalau ada orang yang bercakap, orang boleh dengar Ada orang yang bercakap, orang bercakap, orang, orang tak boleh dengar Lepas itu, dia bercakap, orang yang bercakap Dia berbicara sama, orang yang berbicara sama Lihat sama, akhir-akhir semua orang berbicara sama Masa waktu saya kerjaan itu Apakah tidak mungkin dia ada, ada khusus untuk menyediakan orang terbatas-batas itu Yang yeah. possibility telah ada Tapi saya ingatkan bahawa kesannya Kalau dia ada satu contoh kerja, kes isolator Seorang kenakuah dia terhadapkan oleh ini tidak ada, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak faham dan padahal dia telah merujuk kepada ini, kepada buah-buahan tapi telah ada hukum daripada mahkamah syarikat, bahawa dia telah berusaha jadi tidak tahu daripada buah-buahan adat saya terdapat dia ada percuma yang terdekat mengenai bangsaan W40 yang tidak akan Bagaimana perbedaan ini, ini berlaku? Adakah mereka yang menjadi ahli dalam majestis itu dan tersebut telah menerbitkan batu yang tidak uh, menerbitkan Allah dan sunnah berwasana? Sudah tak? Hukum Islam itu terlalu luas terlalu panjang, terlalu banyak nari yang tidak kita Bukan kita saja siapa pun Jangan ada kemampuan Ada kemampuan untuk memahamin Ada kemampuan untuk menerbi Dan sendiri pun apa Dan sebagainya Bukan pelakul Ini menjadi hilang Bukan kita Bukan kita maksud Pelaku hilang Hilang Bagi kita faham Atau nanti Sama-sama Ini adalah hilang Nanti wapak Atau kita bersabar kira, bersabar jangan kah, jangan baling orang kah. Lagi lagi, bagus. Lebih banyak bimbang dan kira-kira bersabar santo, pernah diri sepanjang itu kira. Kau di bawah tuan sebab kau kira, mana biasa? Di sampai kepada perayaan pasrah. Okay, berdarah kau tak ingin saya, jangan berdarah kui, jangan itu adalah makna yang saya dapat saya yang tidak benar pada pada hukum kerana hukum, fikih fikih memang tu semua berdakwah tapi ada kini la ada almustafidu dan ikut dengan mustafida sebab nak dalam seorang sebab yang menteri pendapat dan istihmak apa tidak boleh membataskan orang lain sebab tadi asalkan Ibu nya macam macam pekak yang banyak itu bukan satu yang boleh cari, boleh membaca. Kau neta itu luasnya. Kau kau pekak dengan lagi nihah. Baca tu daripada jalan berlawan kepada hukum syara. Tidak. Soalnya yang kita malu bahawa si suami tidak, si suami tidak boleh berbunuh berbunuh Apabila ...menjatuhkan talak... ...ke atas isterinya... ...bagaimana jika ia berlaku... ...dalam pelakonan... Ya, ini si suami... ...dan isterinya... ...sama-sama berlakon... ...sebagai suami dan isterinya... ...dalam sebuah drama... ...terima kasih... ...ya... ...ya... ...suami dan isterinya berlakon... Dalam, ...dalam film... ...yang dalam skrip film itu meruncung kepada dia dan melapaskan jaga yang kebebasan dan bidang hukumnya tidak ada kira jatuh malahnya banyak pemerhatian seharusnya jika betapa penanggung apapun disubuh penanggung berlakon berlakon jadi sumbo sumbo menjadi sumbo bercakap man-man menjadi sumbo bercakap dalam bidang menjadi sumbo penanggung anda yang telah berlaku dan dimukai saya tidak tahu tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu dan begitu, bahawa memang malamnya tidak tahu kalau dia dalam melakon itu dalam satu masih baik kalau dia dalam lakon tiga buta, tahu, tidak semua. kalau sudah tahu saya sudah Suri Anwar dia dapati bersadar kali ini patutkan dia dia rejang sampai mati ke atas dia kalau dia nak disambilkan itu pasti menaruh hukum mahkamah syarikat kalau mahkamah syarikat sahadat dia kena bawa bapa warisan jadi orang pun kena harapkan bukti yang berlainan Dikit-dikit satu, satu bukti Om ayah melihat Apa saya nak kena nampak Kadang tidak cukup pan Tak cukup pan Bakar Allah yang tuduh itu dia kena balas Dia kena nampak pasal Masa apa dia? Pasal Kalau nanti ayah muda lumusana Kalau yang sudah dia aku mengasih juga lah dan itu sama yang ia jahat secukup jelas orang yang mundur orang yang berdiri sama dengan riwa riwa sama dengan jika dulu dia kena bawa paksasi kalau dia kalau dia akan disyata bawa bawa saksi maka pukulan mereka 80 orang itu kalau orang saya am yang yang Adapun yang sekarang di dalam wangkau masing-masing Boleh saya menjadikan ini Maka tidak orang Peruntukan ini Untuk maaf takutlah, hukum, Maka Minum Sub-sambur Puna Sudah ada batuan Sudah di bawah Dalam aja sebatuan Pembangsaan Bintang pasal sub yang pun sanggung dan sanggung itu tetap itu boleh hukumnya adalah harus balik kemudian ada al-aslu bin asya al-ibarha hatta ambil dalian al-sakrim ada hukum yang pada ke semua benda Karena dunia yang ini hukum asalnya adalah susu. Jangan kau pernah ada dalil dari orang makan darah makan. Karena kau dah apa itu perasanya dia harus dipinang. Memang sama-sama mampu Tangan sama mampu Kalau akan datang kepada boleh tapi saya punya boleh pergi Sampai saja sekali itu ada ayat ada binama Allahul alishat dia akan kebunyongkan istri dia dengan rakyat yang sore terang berhidup seorang so, perbunyong itu walaupun dia tak pergi tak terlalu kembangkan masyarakat maknanya kebetulan perbunyong mana mulut itu akan didapun tapi kenapa pentingnya perbunyong? kerana sekurang-kurangnya ada rekod maaf juga satu perakuda rekod ada kalau jaga produk dua produk Jangan sih betul betul dah. Juga tak betul dah. Tak tak betul dah. Itu keperluan pada bilangan kita. Kerja mana bila bulu? Jadi hanya pakai bulu. Kalau wajib hanya pakai bulu. Kadar jaga perakalan pun boleh pakai. Karena kami ti pada bilangan. Jadi macam kita kawali kawit pun. Kawi itu sudah sudah sah ada. Maklumat. Mantilan mantian ada temukan ada dua saksi ada akad bawa akad orang kerja kan tidak ada musuh musuh pun ada. Jadi masuk dari mana? Sat dan betulnya, satu dan betul. Tergantungnya tidak sama. Kena ada izin dari penapis alim wajib. Baca apa juga tidak dihukum. Masuk belawa alim. Maksud saya kan cukup cukup satu masalah. Tapi di mana perlunya kepada kepada Izin buat kepada kita kepada keizinan dalam taraf yang begitu kahanda kepada anda. Bolehkah seorang mengingati anak dikat setiap tahun? Bolehkah sesuatu orang mengingati anak mengingatinya anak dikat setiap tahun? tidak boleh diulang mereka dirangi ke sahih hadis. Oh gunakan tadinan forex seperti macam dia berkata menuduh dia majedar akan memuat negara semua yang orang tidak kalau mau keluar itu bagaimana orang yang terpas dalam satu bab satu kemudian akan hanya lagi daripada Akal yang pertama sampai Akal yang ketiga Maksudnya mengulangi Akal tingkat setiap takut Sekian dan sama-sama Okey Saya Darum setelah Kalau tidak akan berharap Berkakui di luar negara Di Singapong Di kurnaya, lebih lainnya